Šate uživo rušenje svjetskog Guinnessovog rekorda pa sad ti vodi program nakon čaka Norisa u studiju. Dragi slušatelji, dobar vam dan, ako vam je novogodišnji doček bio toliko zanimljiv da ste išli spavati rano ujutro ili prije podne i tek ste se probudili, dobro vam jutro. Dragi gledatelji, ako nas pratite preko internetskog video streama, dobar dan i dobro jutro i vama. Evo nove runde ovog našeg začudnog programa na drugom programu Hrvatskog radija programa koji traje cijelu ovu godinu i još enaj dio koji je počeo u prošloj godini programa koji je možda vama već običan, jer pretpostavljam da ste već duže s nama uz ovaj programski sadržaj. Međutim, ja sam tek došao, pa se mogu još malo čuditi, a imam se čemu čuditi, jer postoje e, emisije, recimo Radiske, koje su počele u prošloj godini i završavaju, idući. to su recimo novogodišnji dočeci, pa počne nekoliko sati prije nove godine, pa se čeka nova godina, pa se odbrojava, pa se dočeka pa se još nekoliko ko sati veselo a, svira, pjeva i pleše. Takve emisije naravno mogu reći počele su u prošloj godini a završile u novoj. Ali pazite, sada je 1. siječnja 2026. 12 sati 31 minuta 16 sekundi. Svaka sekunde ove godine Istodobno je i svaka sekunda Ove naše emisije Na drugom programu Hrvatskog radija A emisija je počela A prošle godine na staru godinu Također u podne Dakle više od 24 sata već govorimo bez prestanka, sada je već brojka 95 govornika voditeljica i voditelja polako se približavamo onoj željenoj brojci od stotinu naravno kao što znate kao što smo više puta rekli i u ovom noćašnjem programu brojci od stotinu u povodu sto godina od početka emitiranja radio zagreba koji je onda kojem se onda pridružila televizija pa je to bila Radiotelevizija Zagreb pa je onda postala Hrvatska Radio, televizija naravno u tih sto godine uključile su se i druge radijske i televizijske stanice, ali ukratko možemo reći to je sto godina RTV difuzije u Hrvata. I mislim da je to isto bilo noćas rečeno možemo biti ponosni, nemamo se čega sramiti jer nismo dugo čekali prvi su bili Britanci sa BBCM četiri godine ranije dakle 1922 a kaže internet da je prva radijska postaja s programom općenito, bila američka koja je počela imitirati 1920. dakle šest godina prije nas, a šest godina ako kažete tu brojku u odnosu na sto godina okoliko govorimo danas, to je zapravo praktički da ste počeli istog trenutka da niste ništa posebno čekali. Dakle, dobar dan, dobro jutro, ja sam Janos Remer, dolazim iz HRT ovog radijskog odjela Djeca, mladi, obrazovanje i znanost. U tom odjelu naravno radimo što što zanimljivo, većinom za prvi program Hrvatskog radija, tako da sam već neko vrijeme a, načelno na prvome programu, pa za one koji su načelno na drugome programu, dopustit ću si još nekoliko detalja, recimo, a, dopustit ću si reći da radim dnevnu minijaturu o jeziku, govorimo hrvatski, a, mali jezik, jezični savjet ili jezični komentar da kako o hrvatskom jeziku, to je recimo obrazovni program srijedom ujutro već četvrtu sezonu Klimatski izazov, specijalizirana emisija o klimatskim promjenama, to je obrazovno znanstveni program, a od ove jeseni, od ove sezone, utorkom od 12 do 14 sati, dakle ponavljam, na prvom programu Hrvatskog radija uređujem i vodim sastanke komunikacijskog kluba. To je klub koji smo osnovali kako bismo razgovarali o komunikaciji. Komunikaciji svake vrste koja god vam pala na pamet, ona koja vam prva padne na pamet, ali i ona koja vam uopće ne padne na pamet, da je i to nekakva komunikacija isto neki prijenos poruka. E, zašto sve to govorim, zašto sam sve to tako išao detaljno specificirati? Zato da vam skrenem pozornost i na jedan, recimo to tako, uh, urednički problem, na jednu uredničku teškoću s kojom sam se suočio kad su mi rekli, evo imat ćemo na drugom programu neki maraton, mogao bi ti sudjelovati i odmah su me pitali a koja će ti biti tema? I sad, uh, svaki se urednik nekog medijskog sadržaja malo zapita kad ga pitaju koja će biti tema, o čemu će se razgovarati, o čemu će se govoriti, u nečem što se proizvodi, malo se zapita i stane, jer prvo je pitanje što, recimo, ako je riječ o radiju, radijski slušatelj u nekom trenutku želi čuti, a ako malo razmislite, ovaj trenutak baš i nije neki sretan trenutak za neke teme, jer sada je, dakle, prvi dan nove godine, 12 sati, 34 minute, rekli smo, možda se još niste ni probudili, ako ste se netom probudili, onda je pitanje u kakvom ste stanju u smislu jeste li posve probuđeni jeste li za neke teže teme ili ste u polusnu pa da vas se ne gnjavi s nekim kompliciranim temama recimo kad bismo sad krenuli sa brojkama o ne znam klimatskim promjenama, o temperaturama o teškoćama s kojima se suočavamo e, kad je riječ o klimatskom izazovu, možda vam to i ne bi bila draga tema za ovaj trenutak u ovo doba godine, iako treba reći da ni klimatske teme nisu sve crne, da ima tu i optimizma, nije još sve izgubljeno, ima još nade za nas samo trebamo biti budni i oprezni možda ne biste bili sretni da sad krenemo s nekim jezičnim savjetima jer velim opet niste se možda još posve probudili pa govorimo što govorimo, kako govorimo a i to je naravno dobro osim kad to nije dobro a pitanje je dakle što želite u ovom trenutku, u ovo doba godine čuti, a iz toga slijedi onda zapravo pitanje što sve ljudi u ovo doba godine, dakle prvog siječnja u 12.36 minuta i 2 sekunde rade što mogu raditi. Pa ću evo početi od sebe. A evo traje šesta minuta mog govora, još uvijek govorimo od sebi Psiho, psihostručnici bi imali tu uh, svašta možda reći o tome, međutim gdje smo tu smo pa ću početi od sebe, ja sam evo danas na današnji dan u ovo vrijeme došao na posao u ovaj uh, radijski studio drugog programa Hrvatskog radija u kojem ne da sam prvi put ove godine, nego sam uh, prvi put u životu, uopće naravno nisam uh, prvi put u programu, drugog programa, razmišlja sam malo kada je bilo da sam se zadnji put na drugom programu javio mislim da su to bile novosti tamo negdje u jesen 2024. Međutim, u ovom studiju nisam bio pa kažu da su svi radijski studiji i sve radijske režije više manje isti, međutim gdje je gumb za iskašljavanje, gdje je gumb za glasnoću slušalica, gdje je gumb za dogovor sa režijom ako stisnem krivi gum, hoću li prekinuti program, što naravno naradi uopće ikad nije baš neka velika sreća, ali u ovom programu, znate, naše propozicije je posebno problem ako stisnem krivi gum. Zaključio sam bolje da se ne pomičem, ništa ne stišćem, pa kako Bog da. Um, ovo je novi studio koji je svečano otvoren prošle jeseni kada je i cijeli drugi program, to znate i bolje od mene kad ste stalno slušatelji drugog programa, promijenio u dobroj mjeri i programsku koncepciju zašto govorim o njemu? zato što sam evo, kao što sam rekao ja danas došao na, prvoga, na prvi dan mjeseca sječnja na posao da bih sudjelovao u ovom maratonu i to me odmah e, asocira na sve koji danas, iako je praznik, trebaju raditi, trebaju biti na poslu, da bi oni koji nisu na poslu, prije svega mislim na one životno bitne poslove, mogli u miru slaviti, u miru se odmarati. Prva asocijacija naravno su velim ti te dežurne službe u životno važnim poslovima, naravno oni koji će uskočiti u pomoć ako se ne de Bože dogodi kakav požar ili slična nevolja, ako imamo zdravstveni problem ali ne samo hitni zdravstveni problem tu su i zdravstveni djelatnici koji su dežurni za one kojima treba više dana stalne skrbi takva slična neka stalna skrb treba i dežurnima u recimo domovima za starije pa pozdravljamo i njih i njihove štićenike, tu su i recimo služba 1.1.2 policija pa gorska služba spašavanja ako se netko na novu godinu odlučio recimo menjati na velebit pankama Japankama pa mu oni dolaze u pomoć, pa onda neke službe kojih se ne sjetite prvi čas i koje možda nisu tako životno važne Preživjeli bismo da, recimo, na novu godinu nemamo struje. Ali, bio bi nam razina života bilo bi nam dosta slabija, pa onda sjetimo se i onih koji su dežurni da bi struja bila raspoređena, da bi nam stigla, pa voda, pa oni u prometu, u javnom prometu ako želimo, nekamo i na današnji dan iz točke A, u točku B, dežurne trgovine, ljudi na naplatnim kućicama i tako dalje, i tako dalje. Dakle, to se može raditi danas, biti na poslu, neko će reći, ja ovo je to na praznik mora biti na poslu, nije li to uh, grozno, nije li to jezivo, ali uh, tu ću reći i u svoje ime, u ime svojih kolega, jer nije samo ovaj radijski program, tu su i ostali naravno mediji koji rade danas i televizijski programi, ali pretpostavljam da svi nekako misle isto, svi koje sam nabrojao do sada, da je uh, to poziv koji smo odabrali znajući kako se radi kako, e, i postoji određena doza zadovoljstva pogotovo kod ovih koji su e, u životno važnim dežurstvima da znaju da zbog njih mi ostali odnosno oni koji se odmaraju mogu to činiti mirno znajući da postoji netko tko e, će poći e, ko će doći u pomoć a to je ono, e, to su ona radna mjesta za koja se svima nadamo nadam se da nećeš imati što raditi na e, svom poslu, da će ti dežurstvo biti najdosadnije moguće, to znači da nema nikakvih problema i da su svi dobro. E sad, evo, već je prošlo dvije trećine mog termina, nisam došao do većine koja danas ipak ne radi, što se može raditi ako ste se tek probudili, bilo bi možda zgodno da se malo razgibate da vam krene krvotok bolje raditi, pa ćemo onda sada napraviti jednu malu vježbu, budite spremni to je zapravo vježba iz Svaštare Dragoslava Andrića udbljenika nonsense objavljenog 1981. Danas sam ga već danas sam tu vježbu već iskoristio na prvome programu, ali mislim da je za drugi program ovo svekolika praizvedba ili i premijera, naslov je jutarnja gimnastika za negativce ja bih rekao za zapravo svaka vježba ima dva dijela prvi nekakav redovni, a drugi u kojem su dobri oni likovi koji se znaju u svemu, značiju u životu pa sad vi odaberite jeste li taj lik hoćete li upotrijebiti tu i taj dio vježbe pa bi recimo Vesna Mimica sad rekla ok, da vam dajem vam malo vremena da stanete u početni položaj nama su ovdje propozicije takve da vam ne mogu dati vremena da stanete u početni položaj, nego krećemo odmah koje stao, stao je i vježba ide ovako, stanite da ja prođem. Skačite s teme na temu, preskačite neugodna pitanja, dižite ruke od započetih poslova, širite ruke pred problemima, okrećite glavu od prijatelja u nevolji, sagnite se pred šefom i stanite nekom većem na žulj. Gotovi ste. I nakon što smo odradili ovu vježbu, onda možemo e, poći u dan, možete skuhati kavu, možete... mislim krećemo od toga da su se neki tek sad probudili ali jasno ima i one koji su već dugo budni i koji već uvelike kuhaju i završavaju današnji novogodišnji ručak ali ne bih se upuštao u savjete o tome kako kuhati i što kuhati jer nisam siguran da bi to da bi to dobro uh, prošlo ono što se svakako može sljedeće reći jest da mnogi prvo pale radio ili televiziju da im nešto svira da nešto gledaju ima i zanimljivog programa jasno ako ste na drugom programu ako slušate te ovaj maraton, jel ako gledate ovaj maraton, ostaćete s nama, ali eh, Hrvatska radiotelevizija ima mnogo zanimljivih, razno raznih televizijskih i radijskih programa, pa ću samo malo preletjeti da recimo na prvom programu utjekuje eh, novogodišnji koncert Bečke Filharmonije Prijenosi muzik, Ferajna o njemu ste slušali isto u ovom maratonu o njegovoj povijesti. Eh, kaže najava da je ove godine s dirigentom nestandardnog imidža, pa ako vam možda da nisu zanimljivi valceri i polke, onda barem bacite pogled kakav je to dirigentom nestandardni imidž, to će biti možda vrlo interesantno isto vidjeti. Na trećem radijskom programu, ako nemate televizor, možete slušati taj koncert. Na drugom programu, u tijeku je Donaldova obiteljska kuhinja, tradicionalna božićna jera, ali to je jedan niz dokumentarnih igranih sadržaja, skrovitih hoteli, Meksiko, spašavanje vrtova, a onda u 14 sati onaj standard, obično na novu godinu, prijenos novostarstva godišnje turna je četiri skakaonice iz Garmiš Parten Kirhena. Znam, sjećam se, jednog umjetnika koji je namjerno ili slučajno rekao prijenos iz Garmiš Parten Kiflena. Ovo je iz, dakle, Parten Kirhena. Radijski program je na drugom. Znate što je na prvom 12 sati 43 minuta, sada već pred, pri kraju Okamova Britva, naša emisija o filozofiji. Pa ako vam dosadi ovo filozofiranje s drugog programa, možete slušati filozofiju na prvom, e, ali to su i naši lokalni programi Osijek Pula Rijeka Zadar, Knin, Split, Dubrovnik, Zagrebačko Sljeme posebno spominjem da Radio Pulas ima tro, trostruko slavlje, tad slavi ovih e, tri, e, ovih e, sto godina, e, e, slavi naravno Novu godinu, ali slavi i svoj 65. rođendan, spomenuću onda i e, Knin i Zadar, koji najavlju u svom programu upravo je u 12 počelo, pa još traje, koje najhrabriji kome nije hladno u moru, tradicionalno novogodišnje kupanje na Šibenskoj plaži, banj ili kod Zadarskog pozdrava suncu, ali to nisu jedina novogodišnja kupanja. Zaključit ću zapravo još samo pozivom, sve su ovo bile neke teorijske filozofije o tome što sve ljudi rade na novu godinu, ali možda bi trebalo u praksi, osim što smo napravili onu vježbu, uh, uh, prije desetak minuta, u praksi bi trebalo razmisliti, evo recimo u Zagrebu nakon mjesec danas smaglovitog slabog vremena, danas sija sunce, malo je zubato vrijeme ali svejedno, pođite u šetnju da malo udahnete, bit će vam i vaš kardiolog zahvalan. Hvala vam lijepa svima na pozornosti, sretna vam nova godina, sada mi je zadovoljstvo najaviti cijenjenu ličnost koja uskače u duboke vode društvenog, drevnog grčkog pjesništva. Hvala na Kim